Колін Маккавоу «Ті, що співають у термі". Частина п'ята. 1938-1953 роки. Фіона. Розділ 14. Небажаючи, щоб хто-небудь знав про її повернення, Мегі виїхала до Дрогеди на поштовій вантажіці разом зі старим Блуї Вільямсом. Кошики з Джастиною вона поклала поруч на сидіння. Блуї був радий її бачити і жваво розпитував, що ж вона робила останні чотири роки, але на під'їзді до ферми замовк, інтуїтивно вловивши її бажання приїхати додому тихо і спокійно. Назад до брунатного та сріблястого, назад до пилюки, назад до тієї прекрасної чистоти та широти, якої так бракувало північному Квінсленду. Немає тут пишної рослинності, не гниє вона так швидко, щоб звільнити місце для нової – Лише повільна неминучість, що обертається у неозорому просторі, мов сузір'я. Кенгуру їх навіть побільшало. Милі й маленькі, симетричні вільги, такі кругленькі та по-материнському статечні, майже соромливі. какаду що рожевими хвилями знімалися зі шляху при наближенні вантажівки. Протконогі ему, нахабні кролики, що зістрибували з дороги, здіймаючи маленькі клубочки білого пилу. Вибілені скелети мертвих дерев у траві. Марево гаїв був ваніло на далекому викривленому обрії, коли вони проїжджали пасовиськами ферми Дібан-Дібан. І тільки тремтливі блакитні лінії, що перетинали їх знизу, свідчили про те, що ці гаї нереальні. Звук, за яким вона підсвідомо сумувала – самотнє і розпачливе каркання ворон. Туманні покривала коричневого пилу, гнані сухим осіннім вітром, Наче завіси брудного дощу І трава сріблясто-бежева Трава великого північного сходу Що тягнулася до неба Немо благословення другеда, другеда, евкаліпти-привиди Та гігантські перцеві дерева Що гудять бджолами Скотопригінні двори Та маслисто-жовті пісковикові будівлі Хемерна, якась нетутешня Зелена галявина газону Довкола великого будинку Осінні квіти у саду фіолії та цинії, айстри і жоржини, нагідки і хризантеми. І троянди, троянди. У дворі на гравії стоїть місіс Сміт. Вона спочатку отетерило роззявляє рота, а потім сміється і плаче. Біжать Мінні та Кет. Своїми худими, старечими руками обнімають їй душу. Бо другеда – це домівка, а значить душа і серце Мегі тут назавжди. Вийшла Фіона подивитися, що там за гармидер щенився. «Привіт, мамо, я повернулася додому». Сірі очі не змінили виразу. Але оновлена, нещодавно подорослішала душа Мегі все зрозуміла. Мама була рада, але не знала, як це показати. «Ти покинула Люка?» Спитала Фі, вважаючи природним, що місіс Сміт та служниці в таємничині у суть справи не менше за неї. «Так, і більше ніколи до нього не повернуся. Йому не потрібна ані домівка, ані діти, ані я». «Діти?» «Так, у мене буде ще одна дитина». Служниці заохали й заахали, а Фіона висловила свою думку стримано, але з явним задоволенням. «Якщо ти йому не потрібна, ти вчинила правильно, що повернулася додому. Ми про тебе потурбуємося». Її колишня кімната, що виходить вікнами на сади та на вигін гоумпедок, і сусідня кімната для Джастини та нової дитинки, коли та народиться. «О, як гарно бути вдома!» Боб теж був радий її бачити. Він ще більше нагадував Педді, трохи згорбився і став жилавим, бо сонце досуха випекло його шкіру та кості. Він мав батькову лагідну силу характеру, але тримав себе не по-батьківськи, мабуть, через те, що ніколи не був годувальником великої родини. А ще він був схожий на Фіону. Тихий, задумливий, не схильний відверто висловлювати свої думки та почуття. З раптовим здивуванням Мегі подумала, що братові вже років 35, а він досі не жонатий. Невдовзі прийшли Джек та Гює, дві копії Боба, але без його авторитетності. сором'язливими усмішками привітали її повернення додому. «Отож бо й воно», – подумала Мегі, – «брати такі сором'язливі, це все через землю, бо земля не потребує народчатої відкритості та суспільних навичок. Вона потребує лише того, що їй дають – мовчазної любові та безоглядної вірності». Того вечора всі чоловіки Клірі були вдома щоб розвантажити вантажівку кукурудзи, яку Джимс та Петсі привезли з джилі від фірми Амл і «Ніколи не бачив такої посухи, Мегі», – сказав Боб. «Ані краплини дощу за два роки, а кролі стали ще більшою напастю, аніж кенгуру, бо з'їдають більше трави, аніж вівці та кенгуру разом. Ми спробуємо перейти на годування з рук, але ж ти знаєш, які вівці вередливі». О, Мегі прекрасно знала, що таке вівці. Телепні, яких світ не бачив, не здатні засвоїти найелементарніші правила виживання. В цих штучно виведених аристократичних клубках вовни не залишилося ані дещиці невеличкого мозку, який мали їхні дикі предки. Вівці нічого не бажали їсти, окрім трави або зрізаного листя чагарників. Але на фермі бракувало руб для різання чагарників, щоб задовольнити апетит понад ста тисяч овець. То ви не проти, щоб я вам допомагала? пак, якщо ти об'їжджатимеш внутрішні пасовиська, як колись, Мегі, ти вивільниш одного-двох робітників на різання чагарників. Надійні, як і їхнє слово, двійнята повернулись додому назавжди. 14 років вони покинули інтернат Риверб'ю, бо їм кортіло якомога швидше повернутися до чорноземних рівнин. Вони вже нагадували Боба, Джека та Гюї, коли ті були підлітками. Але замість звичної уніформи тваринників Великого північного заходу, старомодної фланелі та твілу, вони вбиралися у білі молескинові бриджі, білі сорочки, крислаті сірі капелюхи з пласким верхом та високі верхові черевики з еластичними халявами на пласких підошвах. Лише ж менька аборигенів метисів, що жили в занепалій частині району Джилі. Мавпували американських ковбоїв, і з їхніми розцяцькованими чоботами на високих підборах та широченними стетсонівськими капелюхами. Для простолюдина з чорноземних рівнин таке вбрання було безглуздою й непотрібною манірністю, частиною іншої культури. У чоботах та високих підборах важко йти крізь паросль та чагарники, а ходити чагарями часто доводилося. Руда кобила та чорний мерин померли, і стайня стояла порожня. Мегіна полягала, їй досить із звичайної робочої конячини, але Боб з'їздив до Мартіна Кінга і купив їй двох породистих коней – кремову кобилу з чорними гривою та хвостом і нога того рудого Мерена. Чомусь втрата рудої кобили засмутила Мегі сильніше, ніж розлучення з Ральфом. То була запізніла реакція – наче смерть коняки чітко підкреслила факт його від'їзду. Але так приємно знову опинитися на пасовиську, їхати вверхи разом із псами, ковтати пилюку від отари мекаючих овець, дивитися на небо, птахів та землю. Було страшенно сухо. Мегі пам'ятала, що трава на другеді завжди переживала засуху, але не цього разу. Тепер трава порічала, у ній з'явилися залисини – Свідки проступала чорна земля з павутиною тріщин, що заяли, наче висохлі, спраглі роти. За це треба було дякувати кролям. Вони й раніше завдавали чимало шкоди, але за чотири роки її відсутності розплодилися понад всякі розумні межі. Зненацька, наче за один день, їхня кількість перевищила критичну масу. Кролі були скрізь, і вони їли дорогоцінну траву. Вона навчилася ставити кролячі пастки. І хоча їй було вкрай неприємно бачити цих милих тваринок, скалічених залізними пазурами капканів, вона як людина від землі робила те, що мала робити. Бо вбити заради того, щоб вижити – це не жорстокість. Нехай їм чорт, тим змученим ностальгією емігрантам, які завезли з Англії кролів, сердився Боб. Ці емігранти погано знали Австралію, і їх сентиментальність, що спонукала привезти сюди цей небезпечний вантаж, Порушила екологічний баланс континенту, на відміну від овець та корів, яких вирощували за науковими рекомендаціями з моменту завезення. В Австралії не знайшлося природного хижака, який контролював би кількість кролів, а завезені лисиці не прижилися. Цим неприродним хижаком мала стати людина, але надто мало було людей, а кролів надто багато. Коли Мегі розповніла і не могла їздити верхи, вона проводила час на фермі з місіс Сміт Мінні та Кет, шиючи та в'яжучи одежини для малюка, який ворушився в її животі. Він, Амегі завжди думала, що це він, був її частиною так, як ніколи не була Джастина. Вона ніколи не страждала від нудоти чи депресії, та дочекатися не могла, коли народить малюка. Можливо, Джастина сама того не підозрюючи, до цього доклалася – це білооке маля з безсловесного немовляти виростало в надзвичайно розумну дівчинку, і Мегі з подивом для себе виявила, що їй подобається і вагітність, і її перша дитина. Давно облишила бути до неї байдужою, прагнула огорнути доньку любов'ю, обіймати її, цілувати, сміятися з нею. Вічлива, але тверда й вперта відсічі з боку доньки, стала для неї шоком але Джастина завжди так поводилася при надмірно емоційному виливі почуттів. Коли Джеймс та Петсі покинули інтернат Риверв'ю, місіс Сміт була знову хотіла взяти хлопців під своє крило, але швидко розчарувалася, бо більше з часу вони воліли проводити на пасовиськах. І місіс Сміт спрямувала свою любов на Джастину, однак дістала таку саму вперту відсіч, як і Мегі. Здавалося, Джастина не хотіла, щоб її обіймали, цілували та смішили. Ходити й говорити вона почала рано, у 9 місяців. Зіп'явшись на ноги і навчившись говорити чітко і виразно, вона ходила сама по собі і робила те, що їй заманеться. Ні, вона не була шумливою чи впертовередливою. Це дівчинка-криця. Меги нічого не знала про гени. Але якби знала, то, напевне, замислилася б над результатом змішання спадкових рис клірі, армстронгів та онілів бо з цього вийшла надзвичайно потужна людська закваска. Та найпротивнішою рисою Джастини була її вперта відмова всміхатися і сміятися. Кожен мешканець Дрогеди аж зі шкіри пнувся, викидаючи коники, щоб змусити дівчинку вичавити із себе хоч подобу усмішки. Але марно. Своєю внутрішньою серйозністю вона перевершила навіть власну матір. 1 жовтня, коли Джастині виповнилося 16 місяців, на драгеді народився син Мегі. Народився він несподівано, на чотири тижні раніше. Було три-чотири сильних перейми, відійшли води і кілька хвилин по тому, як телефоном викликали лікаря, з допомогою місіс Сміт та Фіони на світ з'явилася немовля. Мегі очима кліпнути не встигла. Болю майже не було, важке випробування скінчилося, ледь розпочавшись – і Мегі попри шви, які їй довелось накласти через такий поспіх у появі сина на світ, почувалася прекрасна. Її груди, колись сухі для Джастини, тепер повнилися молоком. І цього разу не було потреби у пляшечках зі штучною молочною сумішю. А який же він прекрасний, довгий та стрункий, із чубчиком солом'яного волосся на бездоганної форми голівці та виразними блакитними очима, які з часом не змінили кольору. Та хіба вони могли змінитися? То були очі Ральфа, і Ральфів ніс, і Ральфові руки та ступні. Мегі не надто переймалася докорами сумління і була надзвичайно вдячна Люкові за схожість із Ральфом і статурою, і кольором волосся, і шкіри, і рисами обличчя. Але руки, брови, пухнастий вдовиний виступ, а також форма пальців на ногах та руках були саме від Ральфа, а не від Люка. Що ж, залишалося сподіватися, що ніхто не згадає, у кого з двох чоловіків були саме такі риси обличчя й пальці. «Ти вже визначилася з іменем?» – спитала Фіона, зачарована малюком. Мегі з вдячністю подивилася на матір, яка тримала малого на руках. Фіона знову любитиме, може не так, як любила Френка, але принаймні щось відчуватиме. «Я назву його Дейн. Яке химерне ім'я? Здається, це родинне ім'я Онілів. Хіба ти не порвала з Онілами?» Воно не має до Люка жодного стосунку. Це його ім'я і більше нічи є. Терпіти не можу родинних імен. Це наче нав'язувати шматок чогось старого зовсім іншій новій людині. Частину я назвала так, бо мені це ім'я сподобалося. ідейна назву Дейном із тієї самої причини. «Що ж, звучить непогано», – погодилася Фіона. Мегі поморщилася, її груди повнилися молоком. «Ти б віддала його мені, маму. Ой, він, мабуть, зголоднів». Сподіваюся, старий Блуї не забуде привезти відсмоктувач молока, інакше доведеться їхати по нього до Джилі. Малюк таки зголоднів. Він присмоктався до неї своїм припухлим ротиком так, що їй заболіло. Та дивлячись на нього, на його заплющені оченята, чорні вії з золотистими кінчиками, на пухнасті бровенята та нащічки, що натужно працювали смокчучи молоко, Мегі відчувала до малого все поглинаючу любов любов, яка боліла їй, сильніше за всяке смоктання. Він – це все, його достатньо, більше дітей я не хочу. Але ж клянуся Богом, Ральфа Дебрикасар, тим Богом, якого ти любиш більше за мене. Ти ніколи не дізнаєшся про те, що я вкрала у тебе, і у нього. Я ніколи не розповім тобі про Дейна. О, моя дитинко! Посунувшись на подушках Мегі, вмостила малого на зігнуту руку так, щоб краще роздивитися його бездоганне маленьке личко – «Моя дитинко, ти мій, я нікому і ніколи тебе не віддам. А надто твоєму батьку, священику, він не зможе визнати тебе своїм. Хіба ж це не прекрасно?» Корабель підійшов до Генуеської пристані на початку квітня. Архієпископ Ральф зійшов на берег Віталії, де щойно розквітла бурхлива середземноморська весна, і сів на потяг до Рима. Якби він попросив, його зустріли б і відвезли до Рима у ватиканському авто, але він страшився знову відчути церкву довкола себе. Йому хотілося відкласти це на довший час. Вічне місто. І справді вічне, думав він, дивлячись із вікна таксі, на дзвіниці та куполи, навсіяні голубами площі, розкішні фонтани та римські колони, чиї підніжжя сягали в вглиб століть. Однак для нього все це зовнішня призолота. Єдине важливе значення мала для нього та частина Рима, що звалася Ватиканом. Із його пишними громадськими приміщеннями та приміщеннями приватними, котрі можна було назвати якими завгодно, але не пишними. Монах-домініканець у чорнокремовій мантії провів його високими марморовими коридорами повз бронзові та кам'яні статуї, яким належало бути в музеї, повз великі картини в стилі Джотто, Рафаеля, Боттічеллі та фра -Анджеліко. Ральф опинився в громадському приміщенні великого кардинала. Безсумнівно, заможна родина Контіні Верчезе витратила грубенькі гроші на оздоблення інтер'єру для свого іменитого нащадка. У кімнаті зі слонової кістки та золота, багатої кольорами завдяки гобеленам та полотнам, обставленій французькими меблями та встелені французькими килимами, де скрізь домінував кремовий відтінок, сидів Вітторіо Скарбанца кардинал Діконтіні Верчезе. Гладенька маленька рука з сяючим рубіновим перстнем простягнулася у вітанні. Радий, що може дивитися на неї, не піднімаючи очей. Архієпископ Ральф перетнув кімнату, став навколішки, взяв руку і поцілував перстень. Він притиснувся щокою до цієї руки, знаючи, що не зможе збрехати. Хоча збирався, допоки не торкнувся губами цього символу духовної сили і минущої світської влади. Кардинал Вікторіо поклав другу руку Ральфу на плече, кивнув головою, відпускаючи монаха, а потім, коли двері зачинилися, його рука перемістилася з плеча на волосся, завмерла на густих чорних кучерях і ніжно відхилила їх від лоба, трохи відверненого вбік. Це волосся змінилося, невдовзі воно не буде чорним, воно стане сталевим. Зігнута спина напружилася і злегка випрямилася. Плечі розправилися, подалися назад, і архієпископ Ральф поглянув у вічі своєму володарю. Е, та його обличчя теж зазнало змін. Рот втягнувся, в ньому відобразився новий біль та сильніша вразливість. А очі такі прекрасні своїм кольором, формою та обрамленням, Тепер не схожі на ті, які він пам'ятав так добре, наче вони ввесь час були перед ним. Кардинала Вітторіо завжди вражало те, що очі Ісуса були блакитні, і у Ральфа теж спокійні, відсторонені, від баченого ними, і тому здатні охоплювати все, і розуміти все. Та, може, то було помилкове враження. Хіба ж можна співчувати людству та страждати самому, якщо це не відображається у твоїх очах? Ідіть сюди, Ральфе, сідайте. Ваше високопреосвященство, я хочу сповідатися. Згодом-згодом, спершу ми поговоримо і до того ж англійською. Наші дні скрізь повно допитливих вух. Але, дякуючи нашому любому Ісусу Христу, ці вуха не розуміють англійської. Сідайте, Ральфа, будь ласка. Так приємно знову бачити вас. Мені бракувало ваших мудрих порад, раціонального розуму та вишуканого розуміння товариських стосунків. Мені не вдалося знайти хоча б наполовину такого доброго помічника, як ви. Він відчув уже, як його мозок переключився на формальність. Відчув, як самі його думки набули простіших та ходових формулювань. Більше за інших Ральф Дебрикасар усвідомлював, як все в людині змінюється залежно від компанії та навіть від мови. Легка невимушеність розмовної англійської – це для вух кардинала. Тому він сів неподалік, напроти тендітної постаті в яскраво-червоному муарі, колір якого, немов змінювався і залишався незмінним, а ще й мав властивість зливатися по краях із довкіллям, а не виділятися із нього. Розпачлива втома та нервозність, які мучили його кілька тижнів, здавалося трохи послабили тягар на його плечах. Йому стало дивно, чому він так боявся цієї зустрічі, хоча достеменно знав наперед, що його зрозуміють і пробачать. Але річ була не в цьому, зовсім ні, а в тому, що він сам відчував провину за те, що спотикнувся, за те, що недостойний ідеалу, до якого прагнув, за те, що розчарував чоловіка, який був доброзичливим до нього, нескінченно добрим, справжнім другом. Він почувався винуватим, бо, будучи нечистивим, сам зайшов до цієї непорочної чистоти. Ральфе, ми священики, але перш за все ми ще дехто». Ми ті, ким були до того, як стали священниками, і від цього нам нікуди не подітися, попри нашу винятковість. Ми люди із людськими слабкостями та пороками, і ніякими словами не змусите ви мене змінити про вас враження, яке склалося за проведені разом роки. Ніякими своїми словами не змусите ви мене думати про вас гірше і відчути меншу симпатію. Багато років я знав, що ви уникали втілення наших внутрішніх слабкостей. Нашої людської натури, але я знав, що ви пройдете через це, бо всі ми через це проходимо, навіть його святість найсмиренніший та найлюдяніший із нас. Я порушив обітницю, ваше високопросвященство. Це не прощається так легко, бо це святотатство. З власною бідністю ви покінчили багато років тому, коли прийняли заповіт місіс Мері Карсон. Залишаються цнотливість та послух, чи не так. Тоді я порушив усі три ваше преосвященство. Називайте мене Вітторіо, як і раніше. Я не шокований, Ральфе, і не розчарований. Така воля Господа нашого Ісуса Христа. І я гадаю, що ви, напевне, дістали великий урок, який не можна засвоїти у менш деструктивний спосіб. Шляхи Господні невідомі, і мотиви Його лежать за межами нашого вузького і недосконалого розуміння. Але, гадаю, те, що ви зробили, не далося вам легко – ви не могли відкинути вашу обітницю як марну й безглузду річ. Я добре знаю вас. Я знаю, що ви горді. Вам подобається сама ідея бути священником. Ви надзвичайно свідомі своєї винятковості. Можливо, цей конкретний урок був потрібен вам для того, щоб угамувати власну гординю, дати зрозуміти, що спершу ви людина і тому не є таким винятковим, як вам здається. Хіба ж це не так? Так, мені бракувало смиренності, мені здається, що я прагнув бути самим Господом, і в цьому був мій непростимий гріх. Я не можу простити себе, тож як я можу сподіватися на прощення небесне? Гординя Ральфе, гординя, не вам прощати, не вже ви досі не розумієте? Прощати може лише Бог, і він простить, якщо побачить справжнє розкаяння. Ви знаєте, він простив більші гріхи людям, менш святим, а також великим лиходіям. Невже ви гадаєте, що володар Люцифер не був прощений? Він дістав прощення в першу ж мить свого бунту. Він сам обрав свою долю правителя пекла. То не була воля Божа, хіба він не сказав, краще правити у пеклі, аніж прислужуватися в раю. Бо він не зміг здолати своєї гордині, підкорити свою волю волі іншого, навіть попри те, що цей інший був самим Господом Богом. «Я не хочу бачити, як ви зробите ту саму помилку, мій дорогий друже. Смиренність була тією єдиною рисою, якої вам бракувало. А саме її наявність необхідна для того, щоб стати великим святим або великою людиною. Допоки ви не залишите справу прощення Господу, ви не набудете справжньої смиренності». Сильне вольове обличчя Ральфа скривилося. Так, я розумію вашу правоту я мушу прийняти себе таким беззаперечно і прагнути бути кращим, не пишаючись тим, ким я є. Я каюсь і тому хочу сповідатися, щоб чекати на прощення. Я справді розкаюсь, гірко розкаюсь. Ральф зітхнув. Його очі видали внутрішній конфлікт, який він не міг приховати де завгодно, тільки не тут. Одначе Віторіо, в певному сенсі, мені не залишалося нічого іншого або зруйнувати і занапастити її, або занапаститися самому. Тоді здавалося, що іншого вибору я не мав, бо дійсно кохаю її. І не її провина в тому, що я не хотів переводити це кохання у фізичну плащину. Розумієте, її доля стала важливішою за мою. До того я ставив на перше місце себе, як більш значущого за неї, істоту нижчого порядку. Але я побачив, що є відповідальним за те, що з нею сталося. Я мав розстатися з нею ще тоді, коли вона була дитиною, та не зміг. Я зберігав її у своєму серці, і вона про це знала. Якби я викинув її зі свого серця, вона б відчула це неодмінно і стала б людиною, на яку я не мав би впливу». Ральф усміхнувся. «Бачите, я маю багато в чому покаятися, бо теж намагався стати свого роду творцем. Це була ота троянда». Архієпископ Ральф закинув голову і поглянув на стелю з позолоченою ліпниною та бароковими люстрами. Хіба ж це міг бути хтось інший? Вона моя єдина спроба творення. А чи буде з нею все гаразд надалі з тією трояндою, чи не завдали ви їй ще більшої шкоди, аніж відмовилися б від неї? Не знаю, як якби ж я знав, на ту мить це здавалося єдиним можливим виходом. Я не маю як про метей таланту провиця а емоції не сприяють розважливості суджень. До того ж, це сталося. Але, здається, вона отримала майже все, чого потребувала. Тобто, моє визнання того, що вона жінка. Я не хочу сказати, що вона не усвідомлювала жіночої суті свого єства. Навпаки, це я його не усвідомлював. Якби я познайомився з нею тоді, коли вона була дорослою жінкою, все могло бути інакше. Але я багато років знав її ще дівчинкою. «У ваших словах відчувається певне самовдоволення Ральфа, і тому вважаю, що ви не готові до прощення. Вам боляче, так? Боляче, бо виявилися надто людиною і піддалися людській слабкості. Чи ви справді вчинили це у дусі благородної пожертви?» Ошелешений, Ральф поглянув у ці вологі чорні очі і побачив у них власне відзеркалення – двох крихітних, малозначущих чоловічків. «Ні», – відповів він, – «я чоловік». І як чоловік знайшов у ній задоволення, про існування якого навіть не підозрював. Я не знав, що жінка може дати таке відчуття, що вона здатна бути джерелом такої глибокої і невимовної насолоди. Мені не хотілося покидати її, хотілося назавжди залишитися з нею, і не лише через її тіло, а тому що мені подобалося бути з нею, розмовляти з нею, мовчати з нею, їсти страви, які вона приготувала, усміхатися їй, Ділитися із нею думками. Я сумуватиму за нею решту життя. Щось у жовтуватому аскетичному обличчі Незбагненно нагадало йому вираз обличчя Мегі У хвилину їхньої розлуки. Величезний емоційний тягар, що падає з душі, Рішучість і твердість характеру, Цілковито здатного йти вперед попри негаразди, й біль. А що він пізнав у своєму житті Цей кардинал у червоному шовковому вбранні? чиєю єдиною людською слабкістю була, здається, його молосна, патетична абісинська кішка. «Я не можу покаятися за те, що сталося між нами», – продовжив Ральф, коли його преосвященство промовчав. «Я каюся через те, що порушив обітниці. Серйозні, з обов'язком, як саме моє життя. Я більше ніколи не зможу приступити до своїх обов'язків священика так, як я робив це раніше. Так само ревно. Я гірко за це розкаюся. Але ж Мегі...» Коли це ім'я зірвалося у нього з вуст, Ральф нишком поглянув на обличчя кардинала Вітторіо. Але той відвернувся, вочевидь, борючись з власними думками і спогадами. Каятися через Мегі – це те саме, що вбити її. Ральф стомлено потер чоло. Не знаю, чи зрозуміло я висловлююся і чи зможу взагалі чітко висловити свої думки з цього приводу. Ніколи в житті не зможу я більш-менш адекватно висловити те, що відчуваю до Мегі. Коли кардинал повернув голову назад, Ральф подався вперед у кріслі й побачив, як два його відображення у очах Вітторіо збільшилися. Очі Вітторіо були схожі на дзеркало. Відбивали те, що бачили. Але не залишали ані щілини для того, щоб побачити, що відбувається за ними. Очі Мегі – пряма протилежність. Вони вели все глибше, глибше і глибше, аж до самісінької душі. «Мегі – це благословення», – сказав Ральф. Вона для мене як щось святе, як свого роду таїнство. Так, я розумію вас, зітхнув кардинал. Добре, що ви це відчуваєте. Гадаю в очах нашого господа, це пом'якшить ваш гріх. Заради вашого ж блага вам краще сповідатися отцю Джорджіо, а не отцю Гільєрмо. Отець Джорджіо не перекрутить ваших почуттів і пояснення мотивів. Він побачить істину. А отець Гільєрмо менш проникливий та чутливий, і тому може поставити під сумнів ваше щире розкаяння. Усмішка калить помітною тінню, промайнула на його тонких губах. Ті, хто вислухає сповіді великих, вони теж люди, мій Ральфе. Ніколи не забувайте про це, допоки живете. У священницькому сані є вони сосудами, що містять Бога. У всьому іншому вони прості люди. І прощення, яке вони відпускають, йде від Бога, Хоча вуха, які вислуховують і роблять судження, належать людям. У двері обережно постукали. Кардинал Вікторіо мовчки дивився, як на інкрустований столик поставили тацю з чаєм. От бачите, Ральфе, після Австралії я пристрастився до вечірнього чаювання. На моїй кухні його готують досить добре, хоча спочатку в них не виходило. Він підняв руку, коли архієпископ Ральф потягнувся, було за чашкою. «Стривайте, я сам налю». «Мені подобається бути господинею». «Я бачив багато чорних сорочок на вулицях Геної та Рима», зазначив архієпископ Ральф, спостерігаючи, як кардинал Вікторіо наливає чай. «То спеціальні загони дуче. Попереду в нас дуже важкі часи, мій любий Ральфе. Його святість твердо вирішив, що не має бути розколу між церквою та світським урядом Італії. І він таки має рацію». Щоб не трапилося, ми мусимо мати змогу служити всім нашим дітям, навіть якщо війна означатиме розкол між нашими дітьми, які воюватимуть один із одним в ім'я католицького Бога. Де б не були і кому б не належали наші серця та емоції, ми завжди намагатимемося тримати церкву поза ідеологією та міжнародними конфліктами. Я покликав вас до себе, тому що добре знаю, ваше обличчя не видасть ваших думок, щоб ви перед собою не бачили. А ще тому, що я не знаю людей, чиї дипломатичні таланти могли б зрівнятися з вашими. Архієпископ Ральф гірко посміхнувся. Ви сприяєте моїй кар'єрі всупереч мені, чи не так? Щоб зі мною було, якби я вас не зустрів. О, та ви б стали архієпископом сіднийським. Е, добра і вагома посада. Його преосвященство широко всміхнувся. Але шляхи нашого життя не завжди залежать від нас. «Ми зустрілися тому, що так судилося бути, як і те, що ми працюватимемо безпосередньо на його святість Папу Римського». «Я не бачу успіху наприкінці цього шляху», – сказав архієпископ Ральф. «Гадаю, результат буде таким самим, яким завжди буває результат безпристрасності Ніхто нас не любитиме і всі нас засуджуватимуть. Я знаю це, і його святість також це знає». Але ми більше нічого не можемо вдіяти, і ніщо не завадить нам молитися таємно за швидке падіння, дуче та фюрера. Хіба ж ні? Ви справді думаєте, що буде війна? Я не бачу жодної можливості уникнути її. Кішка його преосвященства вийшла з сонячного куточка, де вона спала і дещо незграбно через свій поважний вік заскочила на коліна кардинала, вкриті мерехтливою мантією. А, Шебо!» Привітайся зі своїм старим другом Ральфом, якому ти віддавала перевагу переді мною. Жовті сатанинські очі пихато зиркнули на Ральфа і заплющилися. Обидва чоловіки розсміялися.